Murphy mama és a Murphy gyerekek. Brown asszony alapszabályai a csöpségekről. 1. Az, hogy nem ismeri a szót, még nem jelenti, hogy ne tudná csinálni. 2. Egy kisgyerek játszva kiszámítja. Borzas megjelenése egy vendégség kellős közepén elegendő lelkendezést vált ki a társaság hajadon tagjaiból ahhoz, hogy hozzájusson még legalább fél óra fennmaradáshoz és egy darab süteményhez. 3. Soha semmit nem mondja a gyerek előtt, bármi zsengekorú is, mert később fel lehet használni ellened. 4. A gyerekeket is be lehet csapni, de csak egyszer. 5. A bűbályos gyerek valami rosszban sántikál. 6. Ha a gyerek csókokat hint feléd, amikor belép, számolj tízik, és csak utána nézd meg, mit tört el. 7. Ha nehezen ejtik is a rigót vagy a répát, valamennyit rágárszót hibátlanul hajtogatják. Fész kettős törvénye kétségbe esett anyák számára. 1. Egy gyerek se olyan ártatlan, mint ami ennek látszik. 2. A gyermek okozta kár ellen nem lehet védekezni. 6. Játékszer szabály 1. A méreg drága, nevelő hatású játék a láda legaljára kerül. Igazán csak a rántottás serpenyőddel szeret játszani a gyerek. 2. A szakirodalomban leginkább kárhoztatott játék. Valószínűleg a játék puska lesz gyermeket kedvenc játékszere. 3. Minden este abból a könyvből kell felolvasnod, amelyet a leginkább úsz és az Isten legyen hozzád írgalmas, ha bizonyos részeket megpróbálsz átugorni. 4. Senki sem tájékoztat arról, hogy a modellező készlethez nem adnak ragasztót. 5. A mozaikjáték utolsó darabkáját, mindig csecsemőkorú gyermeket, szétfejthetetlen, ragacsos markába leled meg. 6. Aki gyermekeidnek játékdobot, elektronikus játékot vagy szobai i-készletet hoz ajándékba, az vénylány vagy szadista. Csiki-csuki A férfiak szerint alapszabály, hogy a nők szeretik gyermekeiket. A főt leveződtséggel teleköpködött asszonyok erről másképp vélekednek. A pitféle összefüggés a gyerek életkora megállapítható abból, amilyen magasan szüleik a törékeny tárgyakat tartják. Itt anyuka megfigyelése. A kisgyerekek szívesen vállalják a rendrakást, például bele a vécécsészébe. A legdrágább játék törvénye. A kicsinyek sohasem a gyerek rúzsal, hanem anyuk Erce játszanak asszonnak a kreatív játéktevékenységről feltárt összefüggései. 1. Minél képzelett a gyermek tevékenysége, annál nagyobb légteret tölt ki. 2. Minél figyelem ajzó festékei, zsírkrétái vannak, annál nehezebb kimosni a nyomokat minden egyes ruhadarabból, amit viselt. 3. Egy játéktevékenységnek a gyerekre tett jótékony lélektani hatása egyenesen arányos azzal a jóvá tehetetlen lélektani károsodással, amely a szülőket éri általa. Benister anyuka négy fázisú mozgástörvénye A triciklire ültetett gyerek gyalogolni akar. A kocsiba egy gyerek ki akar szállni. A gyalogló gyerek vissza akar szállni a kocsiba. Húzós elefántját a gyerek nem húzni akarja, hanem fel akar ráülni. A Bromféle úti törvény Az a gyerek, aki a buszon halára gyötörte édesanyját, közvetlenül a leszállás előtt mély álomba zuhan. Wendy Anderson kirándulási törvényei 1. Juk, kizárólag akkor mutatkozik a cipőcskéjén, ha már elindultatok egy egész napos, erdei kirándulásra vagy londoni város nézőkörútra. Kettő, ha kisgyerekkel vagy, nincs olyan úti cél, ami közel lenne. Albertson asszony tudnivalói babakocsit toló anyák számára. Az emelkedő hajlásszöge egyenesen arányos a kocsiban tolt gyermekek számával. A főutcáig tartó enyhe emelkedő a móblan északi lejtőjévé változik, mire négy gyereked lesz. Albert asszony előrehaladási törvényei 1. A félfiak és a hajadonok még javába hisznek a vezetőkantárban. A gyerekeknek ezzel szemben olyan bevonható futóművük van, mint a repülőgépeknek. 2. Ha egy gyerek valami újat tanul, orvérzési gyakorolja. A gyereket például megtanult lépcsőt mászni, tervezd át szokásos útvonaladat a boltig és vissza. Sokkal több háznak van ugyanis lépcsőfeljárója, mint ahogy épésszel gondolná az ember. A robotolás törvénye 1. A gyerekekkel töltött átlagos nap vége láthatatlan robotját csupán az előre nem látható katasztrófák színesítik. 2. Könnyen megeshet, hogy egy anya csak azért robotolja végig a napot, hogy hazatérő férjét a legteljesebb zűrzavar fogadhassa. Appleton asszony kimenő törvényei 1. Az egy gyerekes anya pótmamát fogad, a négy gyerekes magával cipeli kicsinyeit. 2. Ha késve érkezel barátaithoz a rájuk bízott gyerekekért, amúgy is próbára tett barátságotok minden 5 perccel tovább lazul. 3. Az az anya, aki estére programot csinál, mit sem tud a gyermekbetegségek természetéről. 4. A gyerekek csak akkor esnek le a hintáról, amikor már nincs rendelése sebészeten, és estére programot csináltál magadnak. Lincoln megfigyelése Ha egy anya szólítani akarja a gyermekét, Előbb a többiek neve jön a nyelvére, olyankor még a macska neve is. Pam bram otthonmaradási alaptörvénye Nincs olyan házon kívüli program, amelyet ne lehetne lefújni vagy elhalasztani. Az emléktárgyakról szóló Gregory féle törvény A költözködés mellett szóló legfőbb alapérv a gyermekkori emléktárgyak felhalmozódása. A törvény Gregoli féle kiterjesztése, ami fejenként egy-egy macival indul, egész padlásra való limlommal végződik, amelyet gyermekeid az ő leendő gyermekeinek tesznek félre. Egészen addig kell őrizgetned a -e tárgyakat, míg meg nem házasodnak, és saját padlásuk nem lesz. A törvény gyenitől származó kiegészítése Legidősebb lányod aznap jelenti be, hogy terhes, amikor az utolsó gyermekkacatot is felcipelted a padlásra. Pam Brown törvénye az anyai szeretetről Az anyai szeretet akkor éri el tetőpontját, amikor gyermeket hazatértét várod a bentlakásos iskolából, a külföldi nyaralásból vagy új távoli lakóhelyéről. Normális szintjére esik vissza a hazatérés utáni ötödik percben. Keti Jenkins hidegvér törvénye Az a nő, aki szidja a gyermekét, miközben tűvel cérnával annak szétszaggatott kabátbélése fölé görnyet, azon veszi észre magát, hogy elsőrendűen, precízen, bombabiztosan sikerült bevarnia az új nyílásokat. Fíni asszony törvényei a gyerekekről Mindössze kétfélegeret létezik. Egy aki földre szállt angyal, ha nincs otthon, ám otthon őrjöngő vadállat, illetve kettő, aki szófogadó odahaza, majd elindul és telefonfülkéket zúz szét. Fini törvényei a szülőkről Mindössze kétféle szülő létezik. Első, aki belépni se engedi a vendéggyermekeket, illetve második, aki a környék valamennyi gyerekét összetereli a nappaliába. Csak az első kategóriába tartozóknak van annyi pénzük, hogy akár sértetlen bútoraikat is kicseréljék. Freud asszony pszichológiai észrevétele. A gyermeknevelési kézikönyvek legnagyobb baja, hogy tíz évvel teltével a szakértők bevallják, nézeteik megváltoztak. Brand anyuka a gyakorlati észrevétele. A gyermeki hazugságokkal traktált anyák szakértői útbaigazítás nélkül is átlátnak a szitán. A legfőbb anyai igazság kétféle gyerek van, a sajátod és a másoké.